Розділ двадцятий Ступиться колеса, дах світу. Ден Туренс розплющив очі, сонце було крізь них просто йому в болючу голову, загрожуючи підпалити його мозок. Це було похмілля. усім похміллям похмілля, голосне хропіння поряд з ним, гидкі дразливі звуки, які може видавати тільки якась п'яна краля, що відсипається на негожім кінці веселки. Ден повернув голову в той бік і побачив жінку, що простерлася на спині поруч нього. Трохи ніби знайома. Темне волосся розкинулося навкруг голови, немов німб. На жінці була завелика майка Атланта Брейвс. «Це нереальне, мене тут нема. Я зараз у Колорадо, я на даху світу, і я мушу покласти цьому край». Жінка перевернулася, відкрила очі і втупилася в нього. Боже, моя голова, промовила вона, принеси мені трохи того коксу та тусику, він у вітальні. Він дивився на неї зачудовано, зі зростаючою люттю. Лють, здавалося, надходила ні звідки, але хіба не завжди так бувало? Вона була річчю в собі, загадкою, огорнутою таємницею. Кокс? Хто купив коксу? Вона вишкірилася, показавши рот, у якому містився лише єдиний пожовклий зуб. І тоді він зрозумів, хто вона таке. «Ти купив татусику, а тепер піди, сходи по нього. Щойно у мене проясниться в голові, я тобі подарую чудовий перепихон». Якимось чином він знову опинився у цій вбогій вілмінтонській квартирі, голий поряд з розою циліндр. «Що ти зробила? Як я сюди потрапив?» Вона відкинула назад голову і розреготалася. «Хіба тобі не подобається це місце?» А мусило б я його оформила, умеблювала з твоєї власної голови. А тепер роби те, що я тобі наказала, придурку, принеси понюшку нахрін. Де Абра? Що ти вже зробила з Аброю? Вбила її, промовила Роза індиферентно. Вона так переживала за тебе, що розгубила весь свій захист, і я розірвала її від горла до пупа. Мені не змога було висмиктати з неї духу стільки, як я хотіла, але все одно я доволі... Світ став червоним. Денс щепив пальці в неї на горлі і почав здавлювати. Одна думка билася у нього в голові Нікчемна сука, тепер ти отримаєш свою кару, нікчемна сука, тепер ти отримаєш свою кару, нікчемна сука, тепер ти отримаєш свою кару. Цей духоголовий чоловік був сильним, але й зблизька не мав соковитості тієї дівчини. Він стояв, розставивши ноги. Нахиливши голову плечи сутулені, з піднятими кулаками, поза кожного чоловіка, що розгубив здоровий глуст серед вбивчої люті. Лють робить чоловіків легкими. Стало неможливо слідкувати за його думками, бо вони перетворилися на червоне. Та це якраз гараст. Це чудово, дівчина саме там, де й хотілося Розі. У своєму стані заплутаного страху Абра рушила слідом за ним до ступиці колеса. Втім, вона не залишатиметься заплутаною чи настраханою дівчинкою довго. Сучі дівчисько вже стало задавлюваною дівчинкою. Скоро вона стане мертвою дівчинкою, підірваною на власній петарді. «Дядьку Ден, ні, ні, припини, це не вона!» «Це вона!» – думала Роза, навіюючи ще дужче. Її зуб випнувся з рота і пронизав їй нижню губу. Кров потекла по підборіддю і звідти на блузку. Вона відчувала її не більше, ніж відчувала гірський бриз, що повівав крізь хмару її темного волосся. «Це я. Ти мій татусик, мій барний татусик. Я змусила тебе вивернути гаманець заради кубки поганого коксу. А тепер настав вранішній кумар, і мені треба прийняти лік і прийняти мою кару. Саме ж це тобі хотілося зробити, коли ти прокинувся поряд з тією п'яною шльондрою у Вілмінгтоні. Це те, що ти і зробив би». Якби мав справжні яйця, зробив їй, а заодно і тому щеняті її сину. Вій батько знав, як поводитися з дурними, неслухняними жінками. А ще раніше його батько це знав. Іноді жінка потребує лікування, потребує кари, вона потребує. Почулося ревіння двигуна. Воно наближалося. Це було таким же несуттєвим, як біль у її губі та смак крові в її роті. Дівчина задихалася, хрипіла. А тоді думка, гучна, наче удар грому, вибухнула в її мозку, зранений крик. «Мій батько нічого такого не знав!» Роза все ще намагалася очистити собі мозок від цього крику, коли пікап Біллі Фрімена врізався в основу оглядової платформи, збивши Розу з ніг. Полетів перекидом її циліндр. Це не була та квартира у Вілмінгтоні. Це була його давно зникла спальня в готелі «Оверлук» – ступиця колеса. Це була не Діні, не та жінка, поруч з якою він прокинувся в тій квартирі, і це була не Роза, це була абра, це в її шию він вчепився так, що в неї вибалушилися очі. На мить вона знову почала було перемінюватися, коли Роза спробувала хробаком влізти назад у нього, щоб напоювати його своєю люттю і роздмухувати його власно. Та раптом щось трапилось і вона пропала, але вона повернеться. Абра кашляла, уважно дивлячись на нього. Він мусив би очікувати шоку, проте для дівчини, яку мало не задушили на смерть, вона здавалася дивовижно зібраною. «Ну, ми ж знали, що це буде нелегко». «Я не мій батько», – закричав на неї Ден, – «я не мій батько». «Мабуть, це добре», – сказала Абра. І навіть щиро посміхнулася. «Ох, у тебе й характер, дядьку Ден. Здогадуюся, ми такі справжні родичі». «Я тебе мало не вбив», – промовив Ден. «Це вже занадто досить. Час тобі йти звідси, зараз же повертайся до Ньюгемпширу!» Вона похитала головою. «Я повернуся, мушу, на якийсь час, ненадовго, але зараз я тобі потрібна тут». «Абро, це наказ!» Вона склала руки і залишилася стояти, де стояла, на кактусовому килимі. «О, господи!» Він провів руками собі по волосю. й ще та штучка!» Вона потягнулася до нього, взявши його за руку. «Ми закінчимо це разом. А тепер ходімо. Давай вибиратися з цієї кімнати. Мені тут, як виявилося, не вельми й подобається». Вони переплели пальці, і кімната, в якій протягом якогось часу він жив дитиною, розчинилася. Денові вистачало часу відзначити оком, що передок пікапа Біллі зібгався навкруг одного з товстих стовпів, на яких трималася оглядова вежа «Дах світу». Парував розірваний радіатор. Він побачив манекенну версію «Абри», що звісилася з пасажирського вікна з однією пластиковою рукою, капризно вивернутою за спину. Він побачив самого Біллі, який намагався відкрити зіжмакані водійські двері. По обличчю старого текла кров. Щось вхопило його за голову. Сильні руки вивертають, намагаються скрутити йому в'язи. А тоді там з'явилися руки абри, відтягуючи розу геть. Вона подивилася вгору. «Тобі варто краще навчитися таки робити, ти боягузлива стара сука!» Роза стояла біля поручнів, дивлячись униз, саджаючи знову собі на голову під правильним кутом той її бриткий циліндр. «Тобі сподобалися руки твого дядечка на своєму горлі? Які в тебе тепер почуття до нього?» «То була ти, не він!» Роза оскелилась, її закривавлений рот позіхнув. «Аж ніяк, милочко, я тільки скористалася тим, що він має всередині себе!» Тобі варто знати, ти точно така ж, як він. Вона намагається нас відволікти, подумав Ден. Але від чого? Від цього? Там стояла якась маленька зелена будівля. Можливо, надвірний туалет, можливо, сарайчик. Ти можеш. Йому не треба було закінчувати думки. Абра обернулася до сарайчика і вп'ялася в нього очима. Замок крекнув і впав у траву. Двері розчахнулися навстіж. У сарайчику було порожньо, якщо не рахувати кількох знарядь та старої газонокосарки. Дену здалося, ніби він там відчув щось, але це, мабуть, було просто від перенапруження нервів. Подивившись знову вгору, Розу вони там не побачили. Вона відступила від поручнів. Біллі нарешті зумів відкрити двері свого пікапа. Він заліз, похитнувся, але зумів утриматися на ногах. «Дені, ти в порядку!» А тоді... Невже це Абра? Господи Ісусе, вона ледь-ледь тут є. Слухай, Білі, ти зможеш дійти до лоджа? Гадаю, так. А що з тими людьми там? Ощезли, я гадаю, було дуже добре, якби ти пішов просто зараз. Білі не сперечався. Він вирушив униз по схилу, перевальцем, наче п'яний. Ден показав на сходи, що вели на оглядову платформу, і запитально звів вгору брови. Абра похитала головою. Це те, що вона хоче і повела денна навкруг даху світу, туди, звідки вони могли побачити верхівку циліндра рози. Таким чином, сарайчик з реманентом залишився в них за спинами, але Ден, тепер переконавшись, що той порожній, забув про нього й думати. «Дене, я мушу повернутися зараз назад, тільки на хвилину, мені треба освіжити мою». Картинка в його голові. Поле повне соняшників. Всі відкриваються одночасно. Їй потрібно перевірити свою фізичну сутність, і це добре, це правильно. «Іди!» «Я повернуся відразу, як...» «Іди, Абро, зі мною все буде гаразд!» «А якщо пощастить, то і все тут буде закінчено, коли вона повернеться!» Веністоні Джон Далтон і Стоуни побачили, що Абра втягує в себе повітря і розплющує очі. «Абро!» – скрикнула Люсі. – «Вже закінчилось!» «Скоро!» «Що це в тебе на шиї? Що то за синці?» «Ма, залишайся там, де ти стоїш! Я мушу повернутися туди, я потрібна Дено. Абра потягнулася по гопі, але ще не встигла вхопити свого старого м'якого кролика, як її очі заплющилися, а тіло завмерло. Дивлячись кратькома крізь поручні, Роза побачила, що Абра зникла. Мале суче дівчисько могло перебувати тут тільки певний час, потім їй треба було повертатися на оздоровчий відпочинок. Її присутність у кемпінгу пролісок не дуже відрізнялася від її присутності того дня в супермаркеті – тільки це її явлення було набагато потужнішим. А чому? Бо їй надає підтримку цей чоловік і інтенсифікує її. От якби він був мертвим, коли дівчина повернеться. Дивлячись униз на нього, Роза погукала. «Я б на твоєму місці пішла звідси, Денні, поки що маєш шанс. Не змушуй мене карати тебе». Тиха Сарі була настільки зосереджена на тому, що відбувається на даху світу, прислухаючись кожною клітиною свого за визначенням інтелектуально обмеженого мозку, на додаток до слухання вухами, що не відразу усвідомила, що в цьому сарайчику вона більше не сама. Той запах врешті-решт її насторожив, щось гниюче. на сміття, на відходи. Вона не наважувалася повернутися, бо двері стояли відчиненими, і той чоловік там на дворі міг її помітити. Вона стояла нерухомо, стискаючи в руці серп. Сарі почула, як Роза каже тому чоловіку, щоб йшов звідси, поки в нього мається шанс. І от тоді-то двері Сарайчика похитнулися, почали закриватися самі собою. «Не змушуй мене карати тебе», – вигукнула Роза. Це був сигнал їй вилетіти звідси і увігнати серпу шию тому гадському, нахебному дівчиську. Але оскільки дівчина зникла, то значить серп мусить отримати той чоловік. Але раніше, ніж вона встигла поворухнутися... Чиїсь холодні пальці сковзнули, обхопивши за п'ястя руки, в якій вона тримала серп. Обхопили і міцно стиснули. Вона обернулася. Резонно утримуватися від цього тепер не малося, оскільки двері причинилися, і побачене нею в тьмяному світлі, що просочувалося крізь тріщини між старими дошками, вирвало крик з її зазвичай тихого горла. У певний момент, коли вона перебувала в зосередженому стані, Якийсь труп приєднався до неї в реманентному сарайчику. Його усміхнене, хиже обличчя було сирим, білово зеленим зіпсованим авокадо. Очі його на позір майже звисали з очниць. Його костюм вкривали плями древньої плісняви, проте різнокольорове конфеті, що іскрилося в нього на плечах, було свіжим. Чудова вечірка, хіба ні?» – промовив він, і в усмішці розсунулися його губи. Вона закричала знову і ввігнала серп йому в ліву скроню. Криве лезо увійшло глибоко і там застрягло, але ніякої крові не було. «Подаруй нам поцілунок, дорогенька!» – промовив Горос Дервент. З-поміж губ вивелилися білі рештки його язика. Так багато часу минуло відтоді, як востаннє він був з жінкою. Коли клоча сяючих гнилизною губ Гореса Дервента – Злилися з губами Сарі, його пальці зімкнулися навкруг її горла. Роза побачила, як хитнулись і закрилися двері Сарайчика. Очула крики, зрозуміла, що тепер вона насправді одна. Скоро, можливо, за кілька секунд дівчинка повернеться сюди, і їх буде двоє проти однієї. Вона такого дозволити не могла. Вона подивилася вниз на чоловіка і зібрала всю свою підживлену духом силу. «Души себе роби це зараз же!» Руки Дена почали підніматися до його горла, проте занадто повільно. Він опирався їй, і то доволі успішно, що бісило. Вона могла б би очікувати битвою від того сучого дівчиська, але цей мугир там унизу був уже дорослим. Вона мусила б легко, як туман, відмести ті рештки духу, що в ньому залишались. Та все ж таки вона перемагала. Його руки дійшли до грудей, плечей, нарешті до його горла. Там вони вагалися. Вона почула, як він хекає від напруження. Вона посилила навіювання, і руки вчепилися, передавлюючи йому трахею. «Так добре ти, завадливий байстрюк, дави, дави і дави!» Щось вдарило її, не кулак. Це вчилося більше схожим на різкий подув щільно стиснутого повітря. Вона роззернулась навкруги і не побачила нічого, хіба що якесь миттєве майоріння, яке тут же пропало. Менше трьох секунд, але достатньо, щоб зруйнувати її концентрацію. А коли вона обернулася назад до поручнів, вже повернулася дівчина. Цього разу був уже не в повітря. Тепер з'явилися руки, одночасно маленькі і великі. Вони приклалися до її попереку. Вони штовхали, суче дівчисько і її друг діяли разом, саме те, чого Роза так хотіла уникнути. Глист страху почав розкручуватися в її шлунку. Вона спробувала відступити від поручнів і не змогла. Всіх її сил вистачало тільки на те, щоб твердо стояти. А без допомоги, без підтримки правдивих вона не думала, що зможе робити це довго. Зовсім не довго. Якби не той подув повітря, це був не він, а її тут ще не було. Одна з рук залишила поперек Рози і збила циліндр з її голови. Роза завила від такого приниження. Ніхто не торкався її капелюха. Ніхто і на мить мобілізувала достатньо сил, щоб, хитаючись, почати відсовуватися від поручнів до центру платформи. Але тут маленькі руки повернулися їй поперек і почали пхати її знову вперед. Вона дивилася вниз, на них. У чоловіка очі були заплющені, він зосереджувався так напружено, що жили напнулися в нього на шиї і підстікав по щуках, наче сльози. Натомість очі дівчини були широко розкриті і нещадні. Вона уважно дивилася вгору, на Розу, і посміхалася. Роза відштовхнулася назад, що сили, але з тим самим результатом вона могла б штовхатися проти кам'яної стіни. Такої, що безжально посувала її вперед, поки її живіт не притиснувся до поручнів. Вона почула, як вони рипнули. Їй майнула думка тільки на коротку мить спробувати перемовини. Проте, щоб сказати дівчині, що вони могли би працювати разом – започаткувати новий вузол, що замість того, аби померти у 2070-му чи в 2080-му році, а Стоун могла би прожити тисячу років, дві тисячі, але що могло з цього вийти доброго? Чи була б, колись, хоч єдина дівчина-підліток, яка б почувалася менше, ніж безсмертною? Отже, замість перемовин чи прохань пощади, вона зневажливо закричала тим унизу. «Хрін вам, хрін вам обом!» Жахлива посмішка дівчини ще поширшала. «О, ні», – відповідала вона, – «це ти хріном вдавилася!» Не риб цього разу. Пролунав тріск, як рушничний постріл, а далі вже роза циліндр падала. Вона вдарилася об землю найперше головою і відразу ж почала зациклюватися. Голова в неї перекосилася на бік, як її циліндр, подумав Ден. Вона стерчала на переламаній шиї, ледь не під безжурним кутом. Ден тримав за руку Абру, за плоть, що її собі з'являлася і зникала, оскільки дівчина також перебувала циклічно між заднім ганком свого будинку і дахом світу, і вони дивилися разом. «Це боляче?» – запитала Абра в помираючої жінки. «Сподіваюся, що так. Я сподіваюся, що це дуже боляче». Губи розтягнулись у зневажливій посмішці. Її людські зуби щезли. Все, що залишилося, це те єдине пожовкле ікло. Понад ним плавали її очі, не наче живі камені. Потім вона зникла. Абра обернулась до Дена. Вона все ще усміхалася, але тепер там не було люті чи зловтіхі. «Я хвилювалася за тебе, і я хвилювалася, що вона зможе». Вона майже змогла, але там був хтось. Він показав туди, де кострубато проти неба стирчали кінці проламаних поручнів. Абра подивилася туди, потім знову на Дена, зачудована. Він зміг лише похитати головою. Тепер настала її черга показати рукою тільки не вгору, а вниз. Був колись один фокусник, в якого був такий капелюх, і ім'я в нього було «Містеріо». «А ти підвісила ложки до стелі». Вона кивнула, але голови не підводила. Вона все ще роздивлялася циліндр. «Тобі треба його позбутися». «Як?» «Спалити його, містер Фрімен, каже, що він кинув курити, але він все ще курить. Я чула запах в його пікапі і є ось сірники там». «Ти мусиш це зробити», – сказала вона. «Зробиш?» «Ти мені обіцяєш?» «Так». «Я люблю тебе, дядьку Ден, я теж тебе люблю». Вона обійняла його. Він обхопив її руками і притягнув до себе. Цієї ж миті її тіло стало дощем, потім туманом, потім зникло. На задньому ганку будинку в місті Еністоні в штаті нью Нью-Гемпшир, у Сутінках, що мусили скоро заглибитися в ніч, мала дівчинка сіла, підвелася на рівні, а потім поточилася на межі зомління. Для неї не існувало можливості впасти. Її батьки відразу ж опинилися там. Вони разом завели її в дім. «Я в порядку», – промовила Абра, – «можете мене відпустити?» Вони так і зробили, обережно. Девід Стоун залишився стояти зовсім близько, Готовий підхопити дочку за найменшим угином її колін. Але Абра стояла в кухні твердо. «Що з Денном?» – запитав Джон. «Нормально. Містер Фрімен розбив свій пікап. Він мусив і дістав поріз. Вона показала рукою збоку на своєму обличчі. Але я гадаю, з ним все в порядку. А вони – той правдивий вузол». Абра піднесла долоню собі до рота і дмухнула крізь пальці. Ощезле. А потім...» «Що в нас є поїсти? Я страшенно голодна». Нормально стосовно стану Дена було трохи перебільшенням. Він підійшов до пікапа і сів там у відкритих дверях з боку водійського сидіння, віддихуючись. І думаючи, як має бути. «Ми у відпустці подорожуємо», – вирішив він. Я захотів відвідати своє старе пристановище в Болдері. Потім ми приїхали сюди, щоб подивитися на гори з даху світу. Але в кемпінгу нікого не було. Я був у жартівливому настрої. І заклався з білі, що зможу завести його пікап на пагорб, просто під цей оглядовий майданчик. Я поїхав занадто швидко і втратив контроль, вдарився в один із стовпів. Мені дуже шкода, ідіотських чорту трюкатства. Йому впаяють з біса пекельний штраф, але тут малося певне підґрунтя. Він блискуче пройде тест на алкоголь. Ден подивився у бардачку і знайшов там бляшанку рідини для запальничок. Самої зіпо не було, вона, мабуть, у біллів кишені штанів, але там дійсно лежали дві наполовину вже використаних книжечки сірників. Він пішов до капелюха і поливав його з бляшанки, поки той добре не просяк бензином. Потім він сів на впочіпки, черкнув сірником і вкинув його у жерло перекинутого догори сподом циліндра. Капелюх не протривав довго. Але Ден пересунувся на навітряний бік і зачекав, поки від того не залишилось нічого, окрім попелу. Запах був смердючий. Підвівши голову, він побачив Біллі, той плентався в його бік, витираючи собі закривавлене обличчя рукавом. Після того, як вони вдвох потоптались по попелу, щоби там жодної жаринки не лишилося, яка би могла підпалити траву, Ден розповів Біллі історію, яку вони розповідатимуть представникам поліції штату Колорадо, коли ті приїдуть. «Мені доведеться заплатити за ремонт цієї штуки, і можу закластися. Коштуватиме це купу грошей. Добре те, що маю деякий ощадок», – Біллі фиркнув. Хто тобі виставить рахунок за збитки. Там від тих людей з правдивого вузла не лишилось нічого, крім їхнього одягу. Я подивився». «На жаль», – сказав Ден Дах світу, – «належить великому штату Колорадо». «Ай-гай», ай, – вигукнув Біллі, – «важко визнати це справедливим, коли ти зробив таку велику послугу штату Колорадо та й всьому світу. А де Абра?» Повернулася додому. «Добре, то все скінчилося. Насправді скінчилось». Ден кивнув. Біллі задивився на попіл від розиного циліндра. «Згорів як той чорт швидко. Майже як спецефект у якомусь кіні». «Я собі тільки уявляю, який він був старий, і повний магії», – не додав він чорного гатунку. Ден пішов до пікапа і сів за кермо, щоб у люстерку заднього огляду роздивитися на своє обличчя. «Бачиш щось таке, чого там не мусить бути?» – спитав Біллі. «Так моя матуся бувало завше казала, коли підловлювала мене, коли я милувався на власне відзеркалення». «Ані дрібки», – відповів Ден. Посмішка почала народжуватись на його обличчі. Притомлена, але справдешня. А нічогісінько, абсолютно. Тоді давай вже дзвонити до поліції, відрапортуємо їм про нашу аварію, сказав Біллі. Зазвичай я не звертаюся до поліцаїв, але саме зараз я був би не проти трохи розширити наше товариство. Від цього місця мене дрижаки беруть. Він кинув на Дена проникливий погляд. Повнісінько приводів, чи не так? Тому-то вони його собі й вибрали. Саме так, що до цього не було сумнівів. Але не обов'язково бути Ебенезером Скруджем, аби розуміти, що окрім поганих є й добрі примарні люди. Коли вони вже йшли вниз до Оверлук Лоджа, Ден зупинився, щоб оглянутися на дах світу. Він майже не здивувався, побачивши на платформі якогось чоловіка, що стояв біля проламаних поручнів. Той підняв руку, крізь неї було видно гору поні, і послав летючий поцілунок жестом, який Ден пам'ятав зі свого дитинства. Він добре його пам'ятав. Це був такий їхній особливий ритуал на завершення дня. «Пора до ліжка, доку. Спи міцно. Насни собі дракона, і вранці мені про нього розкажеш». Ден зрозумів, що він плакатиме, але не зараз. Зараз було не на часі. Він теж підніс руку до губ і послав поцілунок навзаєм. Він ще якусь довгу мить дивився на те, що залишилося від його батька. Потім вирушив у слід за біллі вниз до парковки. Дійшовши туди, він знову подивився назад. Дах світу був порожнім.